Eta Euskal Herigun elkargoan diren funtzionamendu harazuak zelatzeaz gen, antolamendua aldatu nahi dutela diotea sinatzaileek. lehek. Horien artean da, makiako hausapesaden alenduboa. Bon, Lista hori bonera, boi, elkartetik ipi bat bezala da, bon, nuen elkartotan hausatzen dira, nahi baduzu, o, ebe, hemen guziz bagnek duten haute txeka hangura batzu, eh? eh uh, hidi gune hartako buruz uh, dena da uh, pop nu nahi ditugu egin poposaren membertzu hemen eh uh, guzt ara herri kalderari buruz eta ara hor ze deortamiraren ez da batei eta ara hidi gunean uh, egina ez bakarik da ara, guk ere uh, ara baharakan lako autetxe eh uh, bai, batzun proposamen proposamen batzuena ekarzeko ara lehenik ara gobernanzas da batez ere harrengularik azkarrena bai guziz hori da gure ustuko astera azte, uh, idultz nauku bueno ara badakigu uh, bueno idikune yoktan uh, biraz uh, bueno bon, uh, badila 100ko 180 eta 180 Kostaldian eh? ta gaukoigu bon, bon ardieten dugu beste bon, zen menuetanten bon, da gehienak izan izan daitetzen nobalan bezala. bene bad dira bon baraldian beste izanmendu batzu edo beste arazo batzu uh, kostaldian ezuztenak eta hor hori dugu uh, konprenzi nahi esteko guk ere batugula gure arazo, ez dila kostaldeko berak. Eta hori denak behar dila kondutan hartu, eta kudartukuntzan ere, uh, bon, berda, bon, frantziako mulia da, oai, aipatzen da nagusua desantralizazioa, benen maleruzki, jo, uh, aipatzen dugulaik, uste dugu ara, dena beti zantralizazioa nahi dela. Eta hirik hortan orten, ara, hori dugu, bon, ikusten, iutzen uh, naku usteko denak bon, ara, hor dila delibero guztiak hartzen, bon, dugu guk ere, bon, parte hasi nagula, bon, boska horietan argi bon, hakin digila ga, mundu bon, maiunan. Bidan badugu eta hori peska nahi dugu kamiazi esteko eta a, gure galdera hok, bereziak berriesiat hasteko barneko galderak ere guk ere da hori eta hori kondutan hartu Lista hori erra nahi du el aglomerazioan zuek eh, talde gixara aurkeztuko ziste eta talde gixara boskatuko duzue emendigoiti? Hantxe go, hortan uh, ha, bon, uh, gira, no? bon, uh, binan uh, bai, uh, gure eserda hori, ba, e, elgarrekin uh, bon, uh, adortu behar dugula bon, uh, na, galdera batzu izan indi laik, eta bono uh, taldeki ja hasteko bono uh, ni ikusten dut gauza uh, hori eh uh, bon isuen dira beste uh, proproblema bat ikatu uh, bono nahapole uh, bakotxa bisandu bereko sumoldia ta beste poluak beste uh, ikusmodate dena hori zena uh, echet uh, bon, bitzare uh, Nagusi hori intzin elgarrekin bon dugu eta huitas mintzatuko gira eta ikusiko nola boska ordion egun egun ostari